Sonia del barrio, gaixo. Gaixo. Bueno, ba, iganderako, e, iaz bezalaxe, ba, dantza eguna edo, antolatu zuzue irunen. E, Zer izango dugu, e, kaletan? Bueno, ba, goizean koango gara dundua azubian, eta egingo dugu brandia deirun. De bueno, e, donostin egin dugu jau urte, eta aurten ba, eta iaz, egingo dugu hemen, e, eta gaude... Ba, Ehun da hirurogei ikaslegutxi gora bera uhum. eta hasiko da amabietan, e, txikiekin eta gero ba, bukatzen danean, e, amar minutu eta gero ba, kokatzeko ondo bakoitza gure tokian, hasiko ba, dira e, ondillak. Bai. Barandilla edo baranda, Bai, zer zer esenaido. Bai, dira, egiten e, e, dego ariketa batzuk eta e, zati oso garrantzitsua da eh barra. A, barra, bai. ba daiteko uh -huh. ariketak, ba eta eta bueno, ba hori egin dugu coreografia, ba, eskola guztiak egiteko berdina eta bueno da hori ba, uh -huh. erakusteko pixkat gure lana egiten dugun egunero. Uh -huh. Bai, eh, aretoko barra beharrean Dunboako barada hori daitzen dugu Altura berekoa da edo? altuago da. <laughs> bai. <hierda>. Baina bueno. Horri goiz eta Arratsaldez. Ba, eta Arratsaldean Hemen plaza San Juanen eingo dugu ba hori emanaldi txiki bat, ba, eskola guztiak e prestatu dugu korografia e e bat edo bi korografia eta bueno, estilo desberdinetan. Hingo uh -huh. e, dugu ba, denetatik izango da. Klasiko, neoklasiko, moderno, hip-hop, uh -huh. e, español, bueno, pixka uh -huh. denetatik izango uh -huh. da. E, joan den urtean, bueno. kontua, iaz jendean dana bat bildu zen, e, ikusten da, bueno, ba, ez badagoela dantza ikusteko, baina egiteko ere, izan ere, ez dakite, zenbat dantza akademia zaudeten lanean gaur egun irunen, eta zenbat dantzari? Bueno, ba, ez, ez zenbakia ez dakit. E, badakit, hemen, San Juanen, zazpi akademia parte hartzik go dute Baina, egia esan ikasle pilo bat izango dira, hori mm -hmm. seguro Bye. Zeren igual, e, eskola bakoitza, hogeita zei edo hogei mm -hmm. ikasle bakoitza karriko dut mm -hmm. dituzte hautatuak e, bai. batzuk, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, noski, noski. Dituzte, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Eta, mm -hmm. bueno, abere, gura aldia, mm -hmm. gure parte da baldin badago, ba, obeto, zer den, mm -hmm. iaz oso eguraldi egin zuen, eta, bueno, mm -hmm. abera horten mm -hmm. Ez zer, suposatzen du, ba, irakasleentza entzat alako, alako egun bat, ez dakit Kale irten alizatea, ez? O, oso polita da, baina lan asko dago. Gainera, maiatzan eta pirila da ma, jabeteak oso gaudokagu gauzpillo bat. Eta, bueno, polita da, ospatzen dugu e, dantzaren eguna eta, eta biltzea jende guztia, E, ba, polita da, baina, mm -hmm. bueno, lana baita ere. Bai, e, azken urtetan egia da, ba, telebistaren gatik, eta bar modan jarri dela nola baitere dantza egitearena, ez dakit hori nabaritu duzuen ikasle puruari dago kionez, edo... Hombre, irunen, irunen jende asko dago e, nahi dutela dantza egin, eta, eta nik uste dut nahiko hiri txikia da, da, baina jende piloa dago. Ez daki, telebistagatik, edo, bueno, e, mm -hmm. dantza bueno, oso ona da, e, orduan, bueno, nik uste dut, e, bai da dago jende pilo bat. Bai, e, prestakuntza eskatzen du, orduak, azken bai. batean artea da, baina egin batean kirola edo, bueno, gutxienz, jarrua bai. fizikoa. E? Bai, ordu pilo bat. Hombre, gero nahi badezu profesional izatea baina ori beste gaus bat da. Uh -huh. Baina, bueno, hemen bai, elguzan ilo sartzen dugu ikasleen e, barruan eta gero, bueno, bakuitza ba, bere, bere bidea jarraituko dute batzuk tantsatzen besteak ba, egiten dute urte batzuk, eta gero uh -huh. baina, betirako dauka Eta, eugeko dute ja gauz hori barruan, eta, bueno, izango dira igual, ba, ez dantzari, baina, dantzap bere barruan izango da. Niki da. E, Udan lantzaskolatik, ez dakite, e, zerolako lan egiten buzuen gero ikasleekin, e, lehiaketetan parte hartzen dute edo... Ba, normal ez, normalean ez. Bai egin genuen aspalditik, baina nahiago dut beste, beste lan egitea. Ni prestatzen dituz, ditut e, ikasleak ba, bueno, e, ikasteko ondo dantza, eta gero ba, nahi badute batzuk ba, bultzatzen diogu ba, jarraitzeko ikasketak, baina kanpoan izan behar du. Mm -hmm. Osa, hemen Gipuzkoan ez dago ez dago mai profesionala, orduan joan behar gara edo gazteizera, mm -hmm. edo Burgosera, edo madrilera, baina hori hori gogorra da, zen oso gazteak dira cuateco hmm. campora. Y yeah. bueno, Vale, suri.